Ha <laughs> ha. del rabbil alamin والصلاه والسلام على رسول الله zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanu ve taala onome koji nam je omogućio da se večeras ovdje okupimo da se družimo, pod pomažemo na putu istini da saznamo nešto novo o našoj vjeri. Salavat mil li selam na Allahu poslanik ali selatu selam njegovom porodicu časne sabe i sve oni koji slijedi na putu istini do sudnjega Roči, moja draga i, i sestre, kao što ste čuli, mi već raz imamo predvražnji seminar koji se sastoji iz četiri predavanja. Nakon svakog predavanja ćemo imati pauzu od pet do deset minuta, čisto malo da čovjek znači se osježi. Napomena, veoma bitna, napomena spomenuo je Bratarik. zaista je dosta materijala koji vezan za ovaj seminar i moj vam je savjet da se maksimalno potrudite da što više zapisujete, Do te mjeri, znači, mi nećemo neke stvari moći mnogo ni komentarisati, ali je bitno da vi te stvari zapišete i Bog nas sutra, prekosutra ili nekada u životu da to lagano uzmete u jednoj eh, ajde da kažemo lijepoj atmosferi da to lagano čitate. Ja kada sam pripremao materijal za ovaj seminar imao sam jedan veliki problem šta od svega toga ostaviti, a šta izbaciti, jer jednostavno trebalo bi nam mnogo više predavanja da obradimo ovako jednu ozbiljnu temu. Prva stvar odgovor zašto ovaj seminar. Mi smo do sad u Bosni organizirali na 6 ili 7 različitih lokacija ovaj seminar i okazalo se zaista uspješno i korisno i eto, nažalost ili na vašu sreću sarajvo je imalo sreću da bude zadnji. Zašto ovaj seminar? Prva stvar mnoštvo bračnih problema koji nastaju kao plod ljudskog faktora. Znači, velik broj ljudi Ima dosta problema u braku, a ti problemi nastaju kao ljudski faktor. Vidjet ćete, imaju problemi koji su jednostavno kaderom došli i čovjek tu ne može utjecati. Ali imate probleme koji su nastali kao ljudski faktor gdje mi možemo reagirati, gdje možemo popraviti, gdje mi možemo utjecati da ne dođe do tih problema. Mi koji se bavimo davom, da je profesor, jefendije, magistri, doktori si svi ostali, veoma često smo izloženi pitanjima ljudi iz ovog segmenta brak i poročni problemi. Pa je mene to već godinama, znači, hajde da kažemo, bio sam u tom problemu, pa sam na kraju odlučio da pokušamo eh, dijelimično da ta pitanja riješimo ovakvim seminarom. Isto tako, Ovaj brak je prvenstveno, prvenstveno namijenjen populaciji osoba koje još nisu, nisu stupila u brak. Ali pogotovo kada u pitanju 3. i predavanje, smatram da je korisno da i oženjena braća i udate sese prisuju u ovom seminaru, ali, znači osoba koja još nije stupila u brak, svakako prije nego što uradi toliko veliku stvar, kreni putem bračnih voda, treba da se edukuje u svakom pogledu, znači, o braku, pa i o tom pogledu kako nastaju problemi, kako ih vješavati i tako dalje. Znači, brak je, braću moja draga i ciljne sestre, ozbiljna stvar u životu. Ja sam dosta puta navodio te neke primjere, pa više ne znam šta je ko slušao, šta nije, ali zamislite da morate putovati iz Sarajeva do Zenici. I da u autobusu s kojim ćete vi putovati, samo dva slobodna mjesta. Na jednom mjestu vidite čovjek sjedi nako lijep, uglancan, ono nosi cvike što ukazuje da je inteligentan, a ja eto nimam cvika. Ono, sjedi čovjek lijep, kulturan i nešto čita i imaš gore jedno mjesto na kraju autobusa neko čupav, bazdi, pijan i ovako i nakon. I sad kod koga ti sjevu? Pa normalno da bi sjevu kod kulturnog čovjeka koji nešto čita minimalno, on te neće nišćim uznemiravati. E stendum da koliko je naše životno putovanje mičimo, znači čovjek stupa u brak i možda 20, 30 do 40 godina će provesti u tom bračnom autobusu sa jednom osobom. Tako ako bude mu bazdila i ona njemu i on njoj bogami ima da mu se začup, začepi nos, dobro Tako da, bolje da se te stvari na vrijeme pokušaju riješiti. Samo da vam otkrivim jednu tajnu, ove olovke kad jednom pritisnete, ne treba više je pritiskat, jer ona jednom pritisniju stoji upaljena. Znači, čujem non stop ljude, onaj, pa nemojte na tome liječiti žica, ali vas nagradim. Dobro. Isto tako, zašto se ne ja odlučio da govorimo na ovu temu, jeste malo literaturi koja govori o ovom pitanju. Vi sada, kada bi neko došao i kaže, dobro, ja želim da stupim u brak, želim da pročitam neku knjigu, želim da se edukujem, želim da naučim o islamskom braku, gdje mogu? Šta mu vi preporučili? Koliko je meni poznato, još na bosanskom jeziku ne postoji literatura koja čovjeka podučava tim propisima i tim smjernicama. Isto tako, znači, ako brak se započne na ispravnim temeljima, mnogo je lakše rješavati probleme koji dođu u braku nego ako se zasnuje na neispravnim osnovama. Pa nam je veoma bitno da mi pokušamo svoj brak staviti na ispravne osnove, a problema mora biti. Boži poslanik je bio poslanik pa imao problema dijelimično u braku, ali su se problemi rješavali. Pa započeti ispravno olakšava nam proces rješavanja problema nego vidjet probleme koji mogu nastati ako ne započnemo ispravno. Imate sestru i ona je tamo negdje u photoshopu obradila svoju sliku iz nje nur, izbija, tika i vidiš ako bi hurija. Ali kad je dovedeš pašak kući za tri dana sa njom osidiš. Ili brat tam se na, na maturi usliko tu je sahad, zlatni zub, lančić, narupice ovo je moj voljeni ovo, ovo je ona iz snova. Dođeš sutra sa njim, počneš živit, taj se drogira, taj udimu živi od, od Nargile, tamo vamo. Znači, nismo počeli kako treba. Pa je veoma bitno početi kako treba. Isto tako, ovaj seminar ima za cilj da pokuša kod nas da probudi svijest. Koliko je vrah bitan, a isto tako koliko je bitno Odga, odnosno koliko je opasno bezrazložno odgađanje braka jer vatno vi znate imate mogućnost da to provjerite po internetu a mi smo tu negdje blizu zapada gore ljudi sjednu na olovku i izračunaju švabo sjedni i kaže ja da bi se ženio treba mi kirija treba mi ovo treba mi ono treba to me košta 3000 eura a da odem tri puta mjesečno u javnu kuću 300 eura. U ovom je vam u jeftinije, ne ide u brak i završena stvar. Tako to oni računaju. Pa neko ko gore ode i bude tri dana, pokupi od njih te viruse i donese i nama u Bosnu i onda naša omladina ne želi da stupa u brak. Nimam posao, nimam stalno, nimam ovo, nimam vaku, nimam nako nisam odlučio strahne gore dole i onda ljudi odgađaju stupanje u brak što nevijeko može biti e, opasno i može nositi sasvom teške posljedice. Isto tako, e, pogotovo u jednom segmentu, ovaj, e, ajde da kažemo, seminar je posljećen dijelimično osobama koji veoma lahko gledaju na brak, naročito naša starija braća, kad im se upali imam pa kad hoće da prakticiraju poligamiju. Znači, to je, znači, samo evo ovako, ko da gleda kroz lijeva, ako nikako da okrinje lijeva, samo je bitno sunet, sunet, poligamija, poligamija, okej. Okay. Pa ah i zar ne vidiš, prva žena nisi joj dao prava, djeca neodgojena, ovo, žena te proklinje, djeca te proklinju, babo te proklinje, mama te proklinje, punac te proklinje, punca te proklinje. Ja se zovem onaj što ima dvije žene. Znači, e, o lahko stupanje u brak bez razmišljanja o posljedicama. Okej, okay, bravo, hoće neko da praktikuje e, poligamiju ekstra, ali da vidimo koliko si ti već uspješan u prvom braku. Pa zašto onda povećaješ Allahove dokaze protiv sebe? Pa znači, želimo kroz ovaj seminar da probudimo kod nas svijest da je brak nešto teško, Da, znači imaju privilegije, vidjećete ćete ko stupi u brak ima mnogo privilegija, ali je brak kao ptica sa dva krila, imate mnogo privilegija, ali imate odgovornost. Imate ljudi, on bi samo da privilegije koristi, a odgovornost ništa, pa je to neispravno. Pa ovim seminarom želimo, ako Bog da, da pokušamo lije, liječiti ove stvari. Isto tako velik groj naši vraće i sestara ne poznaje pravni propis stupanja u brak. Vi imate mišljenje kod Uleme da određenim osobama je farz stupiti u brak, kažu islamski učenjaci. Insan, ako je materijalno, stituiran. I boji se strasti, ne daj Bože, boji se za sebi da će počiniti neki grijeh koji je vezan za intimu, a, a stituiran i ima materijalno, kažu, njemu je vađi da stupi u brak. Vi koliko imate danas takvih naših mladinaca, završio školu, završio fakultet, ima posao, ali kaže, nisam zastalno primljen. Baš, znači, zastalno kad te primi, to je od Allaha rizk do sudnjeg dana dolazi. I onda odgađa braka, upitaš ga, ahi kako podnosiš ovo stanje na ulici? Pa, jednostavno, znači, teško. Pa takvoj osobi nije daleko da mu je vađi da stupi u brak, isto tako i sestrama. Pa znači, ovaj seminar želimo kroz putem njega, ako Bog da, da svatimom propise vezane za brak i na kraju više puta mi se dešavalo da se sretnimo sa osobama koji su odrasle u braku gdje nije bilo harmonije djevojka odrasla u kući gdje otac i majka se neprestano svađaju tuku udaraju i tako dalje i onda oni ta djeca dobiju averziju od braka kaže ja ne želim da stupim u brak nikakav Ja sam dosta puta umjel slučajeve kada me neka osoba nazove dali sestra ili brat, kroz razdor kaži za mene brak ne postoji. Li, a razlog je zato što njihovi roditelji su njima tako prezentirali brak. Pa mi putem ovih seminara želimo da kod te naše dječice i umladnim razbijemo te averzije jer je to neispravno. To što njegov ma, njegova majka i njegov otac nisu uspjeli u braku nikako nije uvjet da oni nestupju u brak čak šta više znači takvi brakovi veoma često budu možda najuspješniji zato što su oni vidjeli šta ne treba pa onda samo se trudi da urade ono što treba Dobro to su bili razlozi Možemo piše koliko je sati To su bili razlozi, morali smo malo uzijeti jer jednostavno sjediti ovdje četiri sata nije lako ako čovjek nesati bitnost ove tematike. Prelazimo na temu, mi ćemo pokušati ovaj seminar neprestano držati u nekom ronološkom redu, znači da idemo da govorimo od samog početka bitnost braka, koristi braka, upoznavanje supružnika, prosjedba, prva brašna noć, svadba, problemi u braku, rješavanje probleme. Znači da pokušamo neprestano držati neki, hajde kažemo, kurs kretanja koji ga je lako zapamtiti. Prva stvar, razlozi stupanja u brak. Šta bi to trebalo da budu razlozi, zbog čega neko želi da stupi u brak? Prije toga, moramo uvijek u braku, pasite, brak je velika stvar u životu, da preciziramo zašto stupam u brak. Ovo u sebi zapišite velikim slovima. Dana što god vam kažem, zapišite velikim slovima i podvucite, to morate zapisat. Zašto ja stupam u brak? Evo zašto je to bitno. Imamo sestru, praktikuje vjeru. Ona želi da se uda, ali nastaviti školu želi. Možda je treća godina fakulteta, želi da se zaposli. Imamo muškarca koji praktikuje vjeru, on želi da se oženi, on hoće vidjeti takvu brak, želi ženu koja će biti kod kuće i da mu rodi jedno, dvoje, troje djeci i da mu odgaja djecu. Nije dvoje to na početku, nisu jedno drugom kazali. Preko Facebooka su se vidjeli, ona uradila sliku u Photoshopu, on uradio, ovo je moj princ, ovo je moja princeza, idemo. Sutra ona kaže, ja hoću na fakultetu, on kaže, halo, ja hoću da si kod kući. Odmah problem. Nisu definisali zašto stupaju u brak pa je veoma bitno da, stu, da znate zašto stupate u brak i da to supružniku kažete da žena kaže dragi moji brate, budući mužu ja želim muža koji će mi dozvoliti da radim sutra ako muž pristane, ok ako ne pristane, opet, ali je bitno da on to zna i obrnuto, da muž kaže ženi ženo, ja sam stituiran ovako, ja ženim ženu koja će biti kopući, da pazim i djecu ne treba ništa da radi drugi primjer opet imate tamo e, nekog vrata koji se začešljio lijepo u photoshopu, vradio sliku, njega sestra pogleda, gotovo. Eh, dolaze sutra, ona nosi mahramu, ona klanja, ona posti, ona ne sluša muziku, a on je se sa njoj samo svidio na Facebooku preko slike. Njegovi ciljeri od vraka nisu isti. Ona želi nekoga s kime će prakticirati sunnet, ko će podržati uvjeri, ko će štit njen hijab, a on njemu puše na 100 onaj kilometara na sad kroz duši. Njega ne interesuje vjera, ne interesuje ga ništa i ona sutra njemu kaže, halo, muzika haram, alkohol haram, e, droga, ovo. I evo vam problema u braku. Zašto? Zato što su stupili u brak pod emocijama. Zaljubila se ona u njega, ona ne vidi crveno svijeto na semaforu, nje uvijek zeleno, prolazi. Zato što njega ne stop vidi na semaforu. I savršena stvar. E onda kad on dođe, e, šiše se navuku previše, kad pokući počne i kad njoj vjetri i pljeske zvizne, o, belaj! Sad ona tek vidi tragove photoshopa na svom životu. Pa je veoma bitno, smiješno, ja ću ja svako ponekad malo nasmijat, ali znajte da su to bitne stvari da kažete budućem supružniku i muž i žena, zašto stupate u brak? To je prva stvar. Prvog stvar Ispravni razlozi stupanja u brak. Prva stvar jeste vjerska, znači vjerska prizma. Stupam u brak zato što želim da upraktikujem sumnet Bože i poslanika, lišta i selja i i želim da živim po svim ajetima u kojima se postiču o i omladinke na brak. Druga stvar, to je znači pomeni najbitniji razlog, a imate i drugi razloge. Drugi razlog jeste društveni razlog. Jednostavno čovjek duđe u taj neki period kada ga društvo smatra neozbiljnima koji je neoženjen. Hajde dobro kaže čovjek, predstavlja se nekom 22 godine si oženjen, nisam. Hajde. 27 godina je si oženjen, pa tragan tragam. Ok. 35 godina predstavlja se on nekom i tamo, ja sam direktor firme, ok, dobro, mašala, pametan, sam fino, ali kaj još nisam oženjen. Već je to dijelimično njemu minus 35 godina, mrga, alo, kada ćeš se ženi ti? Šta čekaš? Vi ste četriok upotrebi. E, znači, društveni razlog na, oz, na, na oženjene i udate osobe se dijelimično ozbiljnije gleda u tom nekom periodu. Pazite, uvijek mogu biti neki izuzetci. Čovjek jednostavno 35. godine se nije oženio, ali ima određene izuzetke. Mi ne govorimo o izuzetsima. Govorimo o pravilima. Isto tako, neko stupa u brak Zato što iz materinskih razloga, odnosno žena hoće jednostavno, žene imaju osjećaj, muškarci imaju osjećaj, hoće da bude otac, hoće da bude majka, hoće da jednostavno vidi svoje znači potomstvo. Znači možda insan iz neki drugi razloga ne bi stupio u brak, ali jednostavno ima taj osjećaj Dođe sestra negdje u društvo, svaka sestra nosi po jednoj, jedno vodi, jedno za njom, jedno na leđima, jedno dofača rukama, jedno svezala za direkt da ne pobjegni. je daje meni djete. Ona će poslije, ona će ikad kucam se udala, ali sad u početku daje i meni djete. Ibrat svi u džamiju idu, vodu si, vode sina u džamiju, on jedini sam ide. Daje i meni da i ja budem bab, da neko nekratne babo, da ga neko zovni. I to je ispravno. Nima smetnje da čovjek iz tog razloga mučite puno te olovke, Allahu dragi da one znaju plaka, što bi one plakale, jaram, šta im radite. Pa je to ispravan razlog da insan stupi u brak istog, znači želje da ima potumstvo. Isto od ispravnih razloga jeste... Mi ćemo danas, znači kad budemo odgovorili o tim nekim pitanjima intime, koristi termin intima. Iako imaju malo precizniji, hajde da kažemo, termini, ali jednostavno možda nije vrijeme i prostor da se ti termini tako spominju. Pa neko stupa u razlog iz njegove potrebe za intimum. Muškarac ima potrebu za ženu, žena ima potrebu za muškarcem i stupaju u brak iz tog razloga. I tu je kako validan razlog. Vidjet ćete, poslije ćemo govoriti da je čak spomenuo da čovjek za svaki intimni kontakt sa suprugom ima nagradu. Pa znači to je, s jedne strane, s druge strane čovjek se čuva harama, da li pogleda, da li požude i tako dalje. Pa je i to ispravan razlog. Isto tako imamo psihološki neki razloz i stupanje u bravot primjera radi potreba za ljubavlju. Imate ljudi ono je citav život bio kao ono crno pače. Jednostavno uvijek od porodici, od škole, od fakulteta Nikoga nije, znači, hajde da kažem doživljavo ozbiljno, pa je njemu potrebna ljubav. I takav to treba kazati toj svojoj ženi. Zašto? Da ona to zna. Njemu je sutra najbitnije njegova žena kad doće njega da on kad se ražnuti ko lav, samo rekli, volim te. On odmah gotovo pada, nema šokiru se. Jer njemu nedostaje pažnji, nedostaje mu ljubav. Njemu su čitav život čvogere udarali nikad, čitav život ko crno pače. Ne znaš ti, bježi ti, sponi se ti, ti si smotan. Njemu treba pažnja. I on to treba da kaže sestri. Sestro, ako to ne znaš, piži od mene. Meni treba neko ko će me jednostavno volit, mazit, pazit i završena stvar. Isto tako, ista je stvar sa uvažavanjem. Imate ljudi jednostavno želi da ga neko uvažava. Imate ljudi stupaju u brak bježeći od samoći. Pogotovo znači nekad ljudi koji su naučili da budu u braku, stari osobe, nauči da bude u braku i presedim žena ili obrnuto. Tim ljudima jednostavno u kući je dosadno, ubiga samoća. Pa znači neko se ženi iz razloga jednostavno ajde kažemo da nije sam u kući i to je isto validan razlog. Imamo posebne razloge a to su neko se ženi zbog imetka. Neko se ženi zbog ugleda, neko se ženi zbog ljepote, ove stvari, o ću malo poslije govoriti, pasite, mnogo je materijala i nemoj da vam smeta kad reknem, to će nam poslije doći, ponovit i tako dalje. Ispravno je mišljenje da ove stvari ne smiju biti glavni razlog zašto insan stupa u brak. Znači, ove kaže, ova osoba mi se sviđa zbog vjeri, zbog čednosti, zbog morala, ali ugledna, bogata, ok. Nažalost, moramo to prihvatiti, da ili ne, pogotovo kod se stara, Znači danas kad dođe brat i on kad dođe sa džipom, makar viju renta karda i prosi, završena stvar. Ona samo vidi džipa, ona kroz njega vidi rengi, Tada bilo kako da bole on može ona da mu kaže kako boli. Ona vidi džipa samo. Ima kuću, ima namor u vilu, ima ovu, ima posao, to je to. Ne smije to biti glavni faktor. Ok, svakako da bude brakom sniman bogat, to je svakako dobro, ali mora, mora, mora na prvom riju da vidimo kakva je njegova vjera. Ta insan ako ne klanja, Allah uđela što ne pada na sežnu, ta insan ako radi harame, kako sa njim sutra zbog tog džipa biti sretan? Allaha mi svevišnji. Nažalost, ja znam kako je. Šitan u datu, u momentu, sa, joj, džip, samo da daje mene sa njim da sam u džipu. Nek bude kako hoće. A to, Boga mi, može biti eh, veliki problem u braku. Dobro, nakon toga, nakon što smo spomenuli ove validne razloge stupanja u brak, prelazimo govoriti o koristima braka. Ovo prvo predavanje je uvodno i ono je malo po mojom nekom skromnom mišljenju najdosadniji, ali strpite se. Koristi braka prva stvari u tome je pokornost Allah uđe lišanu njegovom poslaniku. Allah u poslaniku kaže o skupino mladića ko ima mogućnost da se ženi, neka se ženi. U naredbenoj felijete zedbeđi, u naredbenoj formi neka se oženi. U drugom hadisu kada su na četvorca saba došli Božim poslaniku pa kada se čuli za njegov ibadet Jedan je rekao, neću nikako spavati, klanjaću cijelu noć, tako, jedan od njih rekao, neću se ženiti. Da bi mogao ibadetiti, pazite, pozitivan, ajde da kažem, pozitivno razmišljanje. Neću da se ženim, jer jednostavno sa ženim bo mi dolaze obaveze. Želim da ibadetim. Pa kada je Boži poslanito u čuvu, kaže, ne, to je neispravno. M Brake min sunneti. Kaže, tu je sunnet, ko ostavi moj sunnet, meni ne pripada. Pa znači, ostavljanje braka, je, a, hajde da kažemo, čovjek treba da ima debel, veliki neki razlog pa da ne stupi u brak. Nakon toga koristi braka, znači prva stvar jeste pokornost Allahom i poslaniku. Broj dva jeste postizanje duhovnog smiraja. Zapamte danas i, o, i ovo napišite velikim slovima. Ne ima boljeg načina za postizanje duhovnog smiraja od braka. Ali brako iz nasnova na sunetu Božijeg poslanika I, u kojim se živi po Kur'anu to je brak koji je najbolji način postizanja duhovnog smiraja vi pogledajte gora danas Evropu oni je život tako mi Allah za atvar ali nimaju porodici Allah je ošanu kaži و min ajatih halaqa lakum min anfusikum izvaja litesku mu iliha waja'le binekum waddaan wa rahme inna fi thalike le ajatin li qavmi ye tefakkarun od Allahovih ajeta ja sam otom i nekada govorio to je zaista ajeta čovjek živi u Sarajevu a njegova supruga živi u Krajini i oni stupe u brak logično je da su oni jedno drugom stranci ali z, ajde da kajemo nakon određenog vremena mjesec, dva, tri vidite koliko se vole, koliko se pazi koliko su duhovno smireni da je to ne mogu učeo pisati to je Allahu ajet na zemlji pa kaže Allah Đišanhu od njegovih ajeta jeste i to što vam je stvorio drugu vašu od vaše vrsti liteskunu iliha da biste se uz nju smirili. Vođelebe nekom. On je taj koji je dao među vas ljubav i milost. Pa je brak, smiraj i ljubav i milost. I to je Allahov ajet. Pa je to jedna od najvećih koristi. Danas u ovom životu problemi, ulica, iskušenja, ti imaš kuću, ti imaš brak, imaš suprugu i supruga ima muža gdje će se oni zajedno podpomagati na putu istini. Isto tako od koristi braka i rekli smo da čovjek jedini način danas kako može zasititi svoje intimne potrebe jeste brak tako da to je sigurno velika korist od koristi braka jeste da je u tome opstanak ljudske vrste možeš reći pa kako je to u smislu to treba spominjati evo ti iđite na zapad tako mi je Allaha veoma rijeko i teško vidjeti malo dijete ja sam govorio, nekad, nekad smo se smijali uđeš u avion, u avionu svaka državna kompanija gleda da se budu mlade žene privlačne, ovako onako dođeš u švedsku ili dansku kompaniju, dođe ti njeno 60 godina livati čaj, ovako joj se prosipa ne može, paša, ona se presa ne mogu naći mlade žene, nemaju izumiru ali zato imaju pudlica, vodaju i pudlica, četiri pudlica, ovako rastegnu jednu zanogu mnogu jednu za ima pudlica I to je to. Pa znači, brak je jedini način kako ljudska vrsta može obstati. Isto tako... Brak je jedini način kako čovjek može imati potomstvo. Isto tako, putem braka, o ćemo malo poslije spomenuti, insan može zaraditi mnogo nagrada. Spomenut te ti način nagrada. Putem braka mi učestvujemo u izgradnji, braka, u izgradnji društva. Vi pogledajte sad, na ulici vidite mnogo nekih loših stvari. Mi ne možemo na to reagirati, ali možemo izgraditi svoju porodicu. Pa zavisi da mi svi ovdje, večeras, sutra postanu naše porodice moralne porodice. Naša djeca moralna. Koliko ćemo mi djelovati na naše društvo pozitivno? Pa znači, da bi se uključili u reforme naših društva u pozitivnom pravcu, moramo početi od porodici. Pa je to jedna od najvećih koristi, znači da čovjek počne od te najbitnije čelije društva, a to je porodica. Pa kada se porodica zasnuje, pa kada imamo stotinu i pedeset i ili 300 porodica, onda se to osjeti u jednom gradu sigurno. Isto tako, znači rekli smo da postoji mnoge nagrade, koji čovek može postići samo koji u braku kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem mi da nismo znali ovaj hadis ali ga je lepo napomenuti vjerujem da niko od nas ne bi dao odoburpi da u poslanik kaže Allahu poslanik dinar ili meta koji utrošiš na Allahovom putu u džihadu ya ja, rab ima li veće djelo od džihada dinar koji udijeliš siromahu dinar koji udijeliš da bi oslobodio nekog iz ropstva I dinar kojeg udjeliš svoju porodici. Garantujem da mi nije znamo ovaj hadis, svi bi mi rekli neimanje vrijedanje ovaj koji dadeš svoje ženi i djeci. Pa treba nekog usloboditi iz robstva, treba dati bijedi, treba dati na Allahovom putu. Kaže Allah poslanik, ali najvrijedniji dinar od ova četiri dinara je onaj koji dadeš svoju porodici. Pogledajte kako, kako je razmišljao Allah poslanik, ali je se, pa znači prilika je čovjek svaki dinar, svaku marku koji dadeš svoju porodici, to i njemu sad Isto tako, u braku čovjek ima priliku da se sa svojom suprugom potpomaže i na dobro, pa zajedno poseti, zajedno idu na hać, zajedno idu na nama, zajedno udjeljuju sadaku, zajedno ustaji na noći nama, zajedno odgajaju djecu i tako dalje. Sve su te stvari dijelinično, ne može i prakticirati osim, znači, sa svojom suprugom. Nagrada za odgojeno dijete. Boži poslanik, ukoliko Hadisa je spomenu insan koji ima dne dvoje ženske djece, pa ih odgoji, pazite, ovo je bitno, pa ih odgoji, bit mu zaštita od džahennemske vatri. To ne možeš postiti. Sad ti kadaš, pa dojela se ne bi ženjela, dajme nekako dvije čerkice da ja njih odgojim. Može kakav inkubator? Ne može inkubator. Moraš paša da budeš u bravu. Pa znači, to je jedini način da postignemo potomstvo i onda da to putem tog potomstva da zaradimo obećane nagrade. Isto tako strpljenje da ne daj Bože insan doživi da mu jedno dje, djece je presjali, Allah poslanik je obećao velike nagrade insanu koji znači ima slučaj da mu presjali djete znači obećane su velike nagrade do te mjere da je postani poslanik kazao nekima sahabima zar ne bi volio da tvoje djete bude sutra na vratima dženneta i da te ona uvede u džennet Isto tako pokornost žene mužu, odnosno s druge strane ispunjavanje ženinih prava nosi sa sobom veliku, veliku koristu. Za pred kraj, da vidimo koliko nam je satir, moramo se maksimalno ja želim da budemo precizni 45 minuta da nam traje predavanje. Za kraj, Islam poziva olakšavanju stupanja u brak. I sad kad dodajte, hvala Bog kod nas i nije veliki problem stupiti u brak, u arapskom svijetu oni su sami sebi napravili veliki problem. Kod njih hoćeš da se oženiš, treba ženi meher 50.000 maraka, treba svadba 50.000 maraka, treba auto, treba stan, treba njoj kupiti nakita, treba ovo, treba ono, znači bez 300 ili 400.000 maraka čovjek ne može stupiti u brak. Imate ljudi od 18. godine do 45. on je špara, šparaš, pa špara, i onda umri na pol i nije se jednik Kod nas dođeš sestro na Facebooku je vidiš hoćeš li hoću idemo sutra deset maraka i to je to. Pa znači islam je preporučio da se ne uzima od strane ženi velik meher sve s ciljem da da se olakša hajde kažimo stupanju brak Vidjet ćete budemo govoriti u drugom predavanju o svadbi. Znači nije uvijet da svadba mora biti da budu pečene ovce, ovo ili ono. Znači svadba može da bude sa nečim veoma jednostavnim. Vi znate da je zekijat temelj Islama. Kažu islamski činjaci današnjice kada su im postavljena pitanja da li je dozvoljeno dati iz zekijata mladincu koji se boji strasti da se ono od tog zekijata oženi pa Šej Huseymi, Šej Bin Baz i ostali veliki učenjaci dopustili su da se insanu samu iz zekljata dadne kako bi se zaštitila i sačuvala njegova čast i njegova moralnost. Pa pogledajte kako je Islam znači olakšao stupanje u brank do te mjere da je dopušteno mladiću i djevojci dati osnovne stvari. Znači danas kada bi to mogli, znači čovjek kaže ja želim da organizujem svadbu 20.000 maraka, želim trosoban stan. Ne, da mu, znači zakupimo možda jednosovan stan za godinu dana, da mu damo novca iz ekijata za hranu za godinu dana, da mu damo novca za osnovne stvari, za organiziranje svadbi, sve to ima pravo da uzme iz zekjata. Ovo samo navodim iz razloga da shvatite koliko Islam želi da olakša ljudima stupanje u brak. Za kraj, 7 ili 8 napomena koji su nevjezane ni za, što onako to su neke, što kažu Arap je neke, ajde da kažemo jednostavno, stvari. Želim da ih zapišete svaku. Prva stvar, brak je odgovornost. Vidjeli smo kako čovjek putem braka može zaraditi mnogo sevapa na razno razne načine, ali mora da znate da je brak odgovornost. Allah poslanik nam jasno kaže كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani su me po pa će insam biti pitan za stanje i hal svoje supruge i svoje djece u kući pa je brak velika odgovornost obostrano i za muža i za ženu druga stvar kao napomena brak traži žrtvu nemoј da pomislite idem u brak ono bez ikakvih obaviza, ne paša vjerujte, ne svim vam kazati u mene danas ovdje Hanuma sa mnom a ja vam priču svoje neke dogodoštine ja sklaniram ovdje kaže žena, halo, idemo kupit podmiru pa ženo, mora li i kako? mrga, vozi danas šuti, vozi čoveče treba djetetu na roteljski ženo, moraš ti na Rotelski. hoćeš djeci evo, sad ideš na Rotelski. bravo, djete ima termin kodočnog, hajmo Ma ženo, ajmo paša, zubi, oči, sve preko tvojih leđa idi. Prija, sam zviznu, mujo, akika, mujo leti, sad mujo, akika, a ti ženo mogli na akiku. Tako ti je. Znači, zatjeva žrtvu. Prija živiš sa 150 maraka, sa ti treba 850. Žena, djeca, šminke, ostalo, brašno, nima šta ti ne treba. Žrtva. Pa znači, insan treba da bude svjestan, dobro imamo privilegije, i se vape, i sunnete, i čeva vape, nimaš šta nimaš, ali Boga nimaš i odgovornost. Pa da znate, brak iziskuje žrtvu. Žena kaže, hajmo u šetnju. I ženo, alo, te uputio, kakva šetnja danas? Jala, jala, opremaj se u šetnju. Ženo, boli me lijeđa. Hajmo šetat, poželila sam prušt malo noge. Hajmo šetat i završena stvar. Tebi nije do šetnji, ali moraš. Pa je to žrtva. Moraš biti spreman da napraviš određene ustupke. Isto toh, ovo su mali ustupce, vidičete kakvi ima veliki ustupak. Poslije šeće, pa bi šetio čitav život za one velike ustupke. Poslije kadudimo budemo govorili u četvrtom predavanju, kad u pitanju brak, rješavanje problema bračnih, moramo biti spremni na kompromis. Pa ti muško, pa ti hodaš po Sarajevu, kopaun, a sutra moraš ženji reći halali, zvini, pogriješio sam ti. Čoveči, udaviš se, mreš progutat? Nikako. Ja ću joj reći zvini, halali. A ti kopaun, nabildo, sad je, još atrak filmo braća bildaju. Nabildo se hodaš, a žena mala, mrsila žena halali. Aj, teško, ja, rab... Ako tako, pa znači brak hoće kompromis brak hoće kompromis broj četiri, brak je ibadet velik broj ljudi ne zna da je brak ibadet jer smo rekli, zašto stupam u brak? zbog vjere, zbog adisa, zbog ajeta pa kada stupate u brak imajte taj nijet da vam taj nijet traje ako Bog da odstupanja u brak do vašoj smrti, da je to ibadet pokoravam se Allahu pokoravam se poslaniku odgajam djecu i tako dalje pa je brak jedan od najdužih ibadjeta koji traju u čovjekovom životu. Pa nemojte zaboraviti na taj nijet da kada sutra tjednete da se ženite, ne znam, ma idem da se oženim, dosadilo mi ovo, ono, ne. Ja želim da zbog toga budem nagrađen, želim nagradu kod Allaha da sam u ibaditu. Isto tako, za one koji uh, imaju poteškoća da donesu odluku kada u pitanju stupanja u brak, Kaže Allahu poslanika alihi salatu wasalam, odnosno naslovi stavite, osoba koja stupa u brak radi Allaha, Allah Čelešanu će ga pomoći na tom putu. Allah, direktno. I to oni koji su, eh, ajde da kažemo, pokušali, vidjeli, znaju da je to tako. Kaže Allahu poslanika alihi salatu wasalam u vjerodošljenom hadisu, tri vrste osoba imaju pravo kod Allaha da je Allah pomogni. Pa je prva, muđahid na Allahom putu. Čovjek kada kreni u džihad na Allahom putu, ima pravo kod Allah da ga Allah pomogni. Broj dva, el muqateb. Da sad ne dužimo, to je insan, koji je bio rob i on odluči da se on svojim novcem iskupi. Pa on ide, zarađuje, Taj insan kaže Allahu poslanik kako insan donese tu odluku da želi da se svojim imetkom iskupi, Allah će ga pomoći. I treći kaže Allahu poslanik: "Unakihu allazi yuridul afaf", insan koji stupi u brak, želeći da postani moralan i čedan, da se sačuva, Allah će ga pomoći na tom putu, na putu braka. I oni koji su stupili u brak znaju, čovjek kada se oženi, možemo reći U odnosu na prije vraka otvare mu se desetora, desetera vrata veća, znači kada je u pitanju dolazak na fakir. Broj šest od ovih osam napomena, veoma bitno. Allah vas nagradio. Oni svi koji nisu stuplji u vrat ne to zapišu i podvuku sa tri crte. Koliko prije braka budeš daleko od harama, toliko ćeš uživati sa supružnikom u braku u halalu. Ovo zapišite i štampanim velikim slovima. Koliko prije braka budete daleko od harama, toliko ćete u braku uživati sa svojim supružnikom na halal način. Sad ću vam to pojasniti sad dok zapišete. Imate osoba želi da sve harame proba. Vi znate na što se to odnosi. Muškarac želi da ima Deset djevojaka, 20 svaku nož drugu djevojku. Neće taj insam imati slast u braku bez obzira znači Zašto? Zato što njemu više ništa nije interesantno. Imate djevojku, nikad ne momka. Imate momka koji nikad u životu nije imao djevojku. Njih dvoje kad se uzmu, ona je njemu najinteresantnija. On je njoj najinteresantniji. Ali čovjek koji imao do sad u životu 20, 30 djevojaka, djevojka imala 30 momaka, on je tu negdje samo u prolazu, halo, 31. čvoka, dolazi 32. i završe na stvar. Pa ako želite da uživate u braku, Čuvajte se harama vezani za ovo, za ovo podnjivlje. ko čuvajte se svaki harama. Ali pazite, nemojte se zaprljati tim grijesima i onda dođeš u brak, ništa ti nije interesantno. Volio bi da mogu da vam navodim neke malo preciznije primjere, ali evo onako pokušat ću malo da nikog ne uvrijedim. Kad imate momka koji već imao neke kontakte razno razli sa 30 žena kakvu god onda oženi ona njemu nije interesantna pa nije mi ko ona prva, nije mi ko druga nije mi ko četvrta, nije mi ko peta dok on kada, kada mu je to prva djevojka on ne zna za bolju bez oka ona kada je fina mašal te bar te rahman. znači čuvajte se harama sedam nije tačno da se treba bojati intimit velik broj se ljudi danas više ne boje, ovo je trebalo gori prije 40 godina, ali imate i danas ljudi, mene nazovu nekad braća ta koja želi da stupe u brak, on se trese ko mora ići napadat na, na, na zemuncu neko. Kada bi insan odrasto, nije korobizm krusu, ali nešto slično njemu, neđer tamo na nekom dalekom otoku, nikad vidio žensko nije, nikad, i odrasto momak. Djevojka odrasla tamo negdje u nekom otoku, nikad nije muškarca vidjela da oni stupe u brak za dva, tri dana, četiri, naučije sve što treba da znaju o braku. Tako da znači nema potrebe da se insan boji, ljudi strahuju, čovjek guta apaurine prije svadbe i čovječe, halo bolam sve to, alvađe lešanu, hajde da kažemo, usadju u insana da insan znači, hajde da kažemo, snače se sa tim stvarima. I za kraj veoma bitna stvar za one koji nisu još tuplji u braku i na velikim slovima najteža godina u braku je prva godina najteža godina u braku je prva godina ja ovo zaboravio, stavit ću drugi predavanje najteža godina u braku je prva godina šta to znači? logično je gotovo sve u završanju Znači, braću moja draga, zašto ovo govorimo? U prvoj godini nikako nemojte razmišljati, neko supi u brak i nešto malo škripi. moraš škripat. Zamislite, muž i žena su kao dva zupčanika. Dok se ti zupčanici lagano uklopi jedan u drugi, treba vremena. On odrastu u porodici... Neću da navodim primjere, jednostavno, ne mogu biti dvije poroce iste. ono odrasta u jednoj poroci, ona odrasla u drugoj poroci. On odrasta u jednom gradu, ona odrasla u drugom gradu. Treba sve to sada pomirit. Opet, žena će me razbiti posle predavanja, ali šta ću nek me razbi. Ja, kakvi sam imao smiješni stvari u početku braka, to sad kad vidim, to kad vidim zašto sam imao probleme, to sad kad mi se desi ja sa ženom, nabacim pet, lajkujem, idemo dalje. A u prvoj godini braka ja cijelu noć se privrćem, oću li razvej ženu? Nijeću razvej ženu, ja, rab, šta ću? Sad to desi, vodi mi na sladoljet, častim je, kupim joj šta želi, idemo kući. Znači, u prvoj godini dok se malo insam privikne na ženu, žena na insana, prirode njihove, da ona skonta šta on voli, da ona skonta šta on voli, i tako, dok se jednostavno insam privikne na neku drugu osobu u njegove kući, Zato kažem prva godina je najteža godina. U prvoj godini ma ne nikako da zaspiš mer ti nakon pa da da braka. Zašto? Jer je logično da će biti u početku malo trzavica. To je logično. I zato se čuvajte osobe koji tek stupi u brak, desila se neka stvarčica, o, celu noć se prevrči, do sutra podbuh oko bumbar hoću razveženu. Znači prva godina skoro pa nikako o mi i razmišljati. Može se desiti neka vanredna situacija, uvijek kažemo izuzetci postoji. Ali prva godina braka je najteža. Zato se čuvajte u prvoj godini braka, ne daj Bože da vas emocije ponesu pa da razmišljate o razvodu braka. Ja mislim da smo otprilike ispunili 45 minuta, evo 48, pravimo pauzu od 5 do 10 minuta, možete malo protjegnuti noge i za 10 minuta se vraćamo našem drugom času. Esselamu aliku.